Von hier in alle Welt. Der Podcast der Piraten im Münsterland. Lange ja, wird schon ein bisschen angefangen. Machen wir die Sitzungsleitung. An. Nicht so Sitzungsleitung machen, na gut, äh, ja dann begrüße das ich Bett alle. habe ich schon reingelegt, ne? Ja, ich bin auch schon drauf. Also ich begrüße alle zum Borgenmundel am 28. Januar. Äh, das Set steht, wie sie gerade gesagt hat, schon drin. Äh, ich bitte auch euch alle da, euch da einzutragen. Bei den Anwesenden, damit es vollständig ist, und dann äh, gehen wir auch zu Top 1, das ist der Bericht der AV Pampa. Wer war da, Das gibt es genau zu erzählen? Fühlt sich jemand berufen, einen kleinen Bericht dazu zu machen? Also ich war leider nicht da, weil ich nicht auch kränklich auf dem Couch lag, aber ich habe von der Couch und von der Toilette aus den Livestream äh, immer verfolgt. Ja gut, ich war da, ich kann durchaus berichten. War auch Wahlhelfer, ähm, es lief ganz gut, meine, meine, von, aus meiner Sicht, äh, es waren ungefähr 400 Leute da. Das hat auch äh, ziemlich gut geklappt insgesamt in Zeit, mit der Zeit. Äh, bis Samstag ist es halt lange geworden mit der Auszählung, bis nach 12 Uhr. Dafür hat es sonntags um, umso besser geklappt, aber es gab kein, kein GU-Fu, kein gar nichts. Insgesamt gab es gerade mal zwei GU-Anträge. Also auch die Versammlung hat sich super benommen. Die einzige Mängel daran war, äh, dass es immer wieder laut war im Hintergrund. Abend zusammen. Guten Abend. Ja, Und äh, dann zu der Landesliste, die wir gewählt haben. Also wir haben jetzt 32 Leute drauf, wer es noch nicht noch bekommen hat. Und auf dieser Liste äh, ist Hugi aus unserem Kreis auf Platz 21 gekommen. Und aus dem Münsterland äh, sind sogar insgesamt sieben Leute auf der Liste. Da, äh, zu den Top 8 gehören Markus Kompa auf Platz 4, glaube ich. Jens Seitenbusch, ich glaube der ist 6, und Adios auf 8. Dann kommt Achim Müller, oder, beziehungsweise Ace Point, der Landespressesprecher auf 11. Pascal Poproznik, -Pop ähm, aus Münster auch. Weiß ich seine Nummer nicht. Dann eben Tobi und äh, René auf Platz 32. Auch, äh, also von Münsterland her auch eine richtig gute Liste erwischt. Äh, Listenplatz 1 hat Melanie Kalkowski. Auf 2 ist Udo Petter. Ja. Ich denke, das Kommentieren der Liste könnte man am besten nachher machen. Muss nicht unbedingt aufgenommen werden. Weil es halt da um, äh, um Personen geht. Nee, sollte man auch nicht machen. Aber allgemein kann man sagen, ähm, ich habe da auch hier zu Hause diskutiert. Wie gesagt, ich habe über die genutzt und Fixer Also ich glaube, wir haben gerade im vorderen Bereich der Liste ganz hervorragende Kandidaten. Das, das stimmt, das ich möchte auch, also äh, mit den ersten neun Leuten bin ich absolut zufrieden, finde ich auch super, wer da dabei ist. Ja, sehe ich auch so. Also wir waren da, ich war ja nur mit Frau am Sonntag da, weil wir auf dem Rückweg von Frankfurt eh vorbeigefahren sind. Ähm, als Nicht-Wahlberechtigter war es ja nicht so interessant für mich, aber ähm, ja, ich fand, dass, wir sind relativ früh abgehauen wegen dem Schneechaos, das sich da andeutete, aber ähm, so generell fand ich ähm, eigentlich auch eine ganz geschmeidige Veranstaltung und das Ergebnis ist äh, meines Erachtens auch sehr gut. Also ich finde die Liste äh, super. Ich habe so ganz unten unter Sonstiges ja noch ein Video reingepostet. Ähm, zu einem der Listenkandidaten habe ich ein bisschen gespaltenes, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das wird auch ein gutes Ding. Ja gut, äh, sonst noch was zu AV Pampa zu sagen? Also wie gesagt, ich werde meine Meinung nicht unbedingt bei der Aufnahme mitgeben. Muss nicht sein, weil es Zeit um Personen geht. Ich höre keine Gegenstimme, dann komme ich zu Top 2, ist auch mit der AfD-Pampa verbunden, und zwar eine PM aufgrund der Listenkandidaten, äh, dass wir es eben per Pressemitteilung verwurschten, dass Tobi, Tobi mit auf der Landesliste ist und auch, äh, dass man erwähnen kann, dass die Münsterland-Piraten super vertreten sind auf dieser Liste. Ich denke, das, kann man, das sollten wir auf jeden Fall verwerten. Haben wir dazu schon irgendwie was verpasst? Äh, Nein, ne? Nein, bisher noch nicht. Guten Abend zusammen. Heinz ist hier. Oh, eins. Hallo Heinz. Hallo. Und fühlt sich ein Pressesprecher berufen, diese zu verfassen und per Mailingliste rumzuschicken, dass das überhaupt so okay ist. Oder gegebenenfalls jetzt zu verfassen. Also ich tue mich immer schwer damit, jetzt mal eben das rauszuhauen, aber äh, in Abstimmung mit Harald und Tobi, äh, weil die sicherlich dann mehr die Instagram-Informationen haben, äh, kann ich so einen Entwurf in die Mailingliste schicken, wenn du wollen. Ich wollte gerade sagen, ich stehe gerade in der Küche, jetzt ist schlecht, gleich wird gehen, aber naja gut, dann äh, mach mal, ich will ja niemanden da was wegrudern. Ey, nix, nix wegrudern, wenn du sagst, äh, ich bin jetzt soweit, ich will jetzt hier mitstarten, dann mach. Also irgendetwas entwirft eins und äh, schickt es per, per Mailingliste und lässt es abchecken soweit, richtig? Wie gesagt, also ich kann es ja dann korrigieren. Wenn Sigi sich mit Harald und Tobi abstimmen will, dann ähm, ist okay. Von mir aus, äh, ich hätte jetzt ohnehin einfach die nrw pressemitteilung äh, genommen und äh, die so als Grundstock einfach erweitert, dass man den Bogen hinkriegt zu so, äh, Münster und Borken, weil... Ähm Ich sag mal, allgemein oder speziell interessant ist ja ohnehin trotzdem, wer auf den vorderen Plätzen der Liste ist. Also, das ist ja letzten Endes auch das, was wahlentscheidend ist. Uns fehlt ja keiner in Borken, weil auf Platz 21, wenn wir, was weiß ich, 16, 18 Prozent haben, dann Borken nah dahin kommt. Also, das ist ja, das kann der Aufhänger sein, denke ich. Aber man sollte auch, ähm, allgemein auf, äh, die ersten Plätze eingehen. Also, ich bin da voll für, Stefan. Mach es, bitte. Ich schreibe jetzt einfach rein, dass die Presse sich sprechnet, sich darum kümmern und dann auf die Meldungen schreiben. Soweit okay? Ja, Jo. Also, bevor wir jetzt mal weiter am Ende ziehen, ich würde dich dann bitten, einfach das, was du da jetzt auch gerade beschrieben hast, zu machen. Meist du auch im ending dann kann man uns immer noch überwarten. Darf ich die nicht vorhandene Stimme als okay dafür nehmen? Dann trage ich sie. So ein. Link. Äh, ja, ja, ich sagte ja gerade schon, ja. Also ich bin, wenn dann heute Nacht so so ist, wieder am Rechner. Und dann gucke ich mal, wie weit ich komme, ob ich das dann morgen früh rein poste oder so. Super, danke. Dann wäre das mit der PM soweit auch abgehakt. Und äh, kämen wir zu Job 3, dem Wanderstammtisch. Ähm, da steht jetzt, äh, die, die, dass die beiden Orte zur Auswahl stehen. Äh, Grono Zentral sei ohne Netz und Grono außerhalb. Mitnetz Bedeutet Gronau außerhalb Efe? Beziehungsweise sagt einfach du kümmerst dich da herum. Ja, also wir wollten eigentlich jetzt schon äh, heute liefern, quasi. Ähm, aber dadurch, dass ich am Wochenende unterwegs war und dass die sich doch mit einer verbindlichen Zusage geziert haben, ähm, na, warten wir jetzt noch ab. Wir haben mal noch ein Hotel, das ist auf der Gronauer Straße, das ist da Richtung Ottobraus, wie heißen die noch? Äh, ja, gegenüber von Hammer. Hm, sagt keinem was wahrscheinlich. Egal, mir fällt der Name jetzt aus dem Kopf nicht ein und ich kann jetzt nicht zum Rechner, äh, zum Rechner fitschen. Auf jeden Fall warten wir noch, was das Hotel-Ding äh, da sagt, weil die haben Restaurant und Tagungsraum quasi äh, da drin. Und äh, ich kenne das von einem Verein, der da auch äh, drin gesessen hat. Die haben da nichts bezahlt, einfach nur Getränke und Essen, wenn er wollte. Und war gut. Und die haben halt eine Internet, äh, die haben halt Internet da wirklich ein brauchbares Internet. Und ähm, sind, glaube ich, auch weit genug, äh, weit ab vom Schuss, äh, dass da jetzt am Wochenende nicht Halligalli wäre, also Freitag-Samstag, was ja durchaus in den anderen Locations, die ja alle ähm, auch Party oder Kneipencharakter haben, da ist ja am Wochenende eher Halligalli und wenn man dann, das waren auch, das war auch das Todkriterium für die meisten Locations, weil da nicht wirklich akustisch abtrennbar irgendwie ein Raum war. Und nachher weißt du das nicht, nachher hast du da, was weiß ich, wen in, in, in der Kneipe rumgröhlen und du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr und ähm, ja, also die Gronau Zentral ist die Concordia, das ist da beim Gericht, bei der Polizei relativ zentral, man könnte vom Bahnhof noch laufen hat ein bisschen äh, Weg, aber das ist machbar und ähm, das außerhalb war Hotel, ich weiß es jetzt nicht, Bügner oder so ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen aus dem Kopf und äh, den muss ich noch mal telefonisch äh, nachhaken wie es da ausschaut. Concordia wäre mit Sicherheit Sonntag am besten, weil da Freitag, Samstag, wie gesagt, ein bisschen äh, äh, da ein bisschen voll wird und ein bisschen lauter wird wahrscheinlich. Kann ein Vorteil sein. Du hast Leute, die vielleicht rüberkommen. Auf der anderen Seite kommen die dann auch nicht wegen der Veranstaltung. Weiß ich nicht. Und die haben halt, wie gesagt, auch kein richtig geiles Netz. Äh, da müsste man mit UMTS und das dann, ja... Aber wir haben ja den Sascha, der ist ja jetzt auch bei den Piratenfreifunkern. Ähm, der hat schon angekündigt, der könnte uns zur Not überall Netz hinzaubern. Aber gut, wenn es von der Location richtig äh, DSL ist, ist natürlich auch schöner. Ähm, ja, das war es zu den, zu den Locations. Wie gesagt, wenn jetzt einer noch Gronau, Mensch, warum geht ihr nicht in XY äh, im Kopf hat, dann bitte sagen. Also ich kenne hier, ich bin jetzt nicht so der äh, äh, Location-Abklapperer, Partygänger in Gronau. Wie sieht's, aus mit nicht, dem, Sie. wie sieht's aus mit dem Stand, den wir am 16. dann machen sollen? Muss da eine Genehmigung für geholt werden? Wer macht ja, das? Das wäre ja der nächste Punkt dann. Genau, dazu vor, vorher wollte ich noch äh, kurz fragen. Also ich entnehme jetzt von deiner Aussage, dass du das Hotel auch eher bevorzugen würdest. Äh, was ich auch bevorzugen würde, weil einfach äh, dieses zentrale Kriterium Internet sollte da sein und abgeschieden ist auf jeden Fall da, äh, da garantiert ist. Richtig? Ja, also man hat den Nachteil, dass es ein Stück raus ist aus Kronau. Also es ist nicht so, dieses liegt nicht im Zentrum. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein Nachteil ist. Also die Leute, die da hinkommen würden, würden, glaube ich, für den Event kommen. Und wenn man jetzt irgendwo zentral hin ist, hat man vielleicht die Chance, dass einer sieht, hey, weil die sind da hinten und geht mal hin, ist auch nicht schlecht. Also wir schwanken aber mit der Tendenz zum Hotel. Ähm, ein kleiner Einwurf. Ähm, Harald, äh, der Ferrepirat hat mich gerade angerufen. Ähm, der ist noch an einem life termin in Düsseldorf und lässt sich entschuldigen. Mammel. Alles klar, trage ich ein. Äh, um dort zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die äh, ja, sag ich mal, sogenannte Laufkundschaft äh, wirklich die ist, die dieses ja. Event besucht, sondern so wie du gesagt hast, wer da hinkommen will, der kommt dann auch dahin. Ja, denke ich auch. Also wir hatten den Stammtisch vorher ja immer in der Concordia und äh, wir hatten es, ähm, glaube ich, sage und schreibe einmal, eine Person, die da hinkam und sagte, was ist denn hier los und dann haben wir gesagt, ja hier Piraten, Da hat er gesagt, da habe ich auch, da haben wir gesagt, ja bitteschön. <lacht> Kurze Frage an Bretter, da, da du ja auch da bist. Äh, soll ich Tobi auch entschuldigen? Äh, Tobi hat, soweit ich weiß, vorhin eine E-Mail noch geschrieben. Der hat sich am Wochenende schon so ein bisschen Magen-Darm-mäßig durchgekämpft und der liegt flach im Bett. Okay, dann entschuldige ich ihn. Danke. Sonst noch was zu der Lokation oder können wir zum Infostand gehen? Nö, also das ist der Punkt. Leider, wie gesagt, jetzt noch nicht abzuschließen, aber ich bemühe mich, wenn ich morgen... Mhm. Äh, mal eine Rückbildung, was verbindliches von dem bekomme, schicke ich es nochmal auf die Mailingliste, weil ich denke, der Termin muss ja jetzt auch mal langsam stehen. Ne? Gut, dann zum Infostand. Äh, Frage 1, wer kommt? Oder willst du noch, vorher noch dazu was sagen? Ähm, nö, also wir haben im äh, Bauer Jupp und Flörgi. ihr wart ja schon mal in Gronau, ich denke irgendwo. Da die Straße nur mehr Richtung Extrablatt oder so vielleicht, werden wir wahrscheinlich genehmigt kriegen. müsste man mal abklären. Genehmigt werden muss es ja, glaube ich, immer. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich hier von den Gronauer äh, Leuten welche mobilisiert kriege. Also ähm, potenziell könnten ja eigentlich drei Leute hier locker, die können zu Fuß kommen. Ich werde sie mal ansprechen und dann schauen wir mal. Also, Gronau-Genehmigung es natürlich immer, aber in Gronau ist das, also zumindest war es damals in Gronau besonders leicht. Der kam André an, oh Piratengeil, geil, ist, hier ist die beste Stelle, da müssen wir hin und äh, wir haben wirklich eine gute Stelle gekriegt da. Ja. Hast du hast die du angerufen oder gemeldet? Gemeldet. Oh, der ähm, weitere Verkehr okay, war halt per Telefon. Ja, wenn du die E-Mail-Adresse noch findest, kannst du ja nochmal schicken, ansonsten würde ich auf der Gronau-Page gucken, Ordnungsamt oder was ist das, ne? Ja, da ist glaube ich immer ein Amt für, ähm, Straßenamt und Rund. Nee, mein Fahrrad noch. Ich gucke mal selber im Nachhinein, dann finde ich schneller. Ja, wenn du aber noch was hast, schick her oder kannst du den ja auch direkt mailen. Ansonsten würde ich es morgen machen, wenn ich am Rechner bin. Also ich könnte für den 16. auch zusagen. Ja, also ich denke, der 16. da waren wir uns ja schon letztes Mal relativ einig. Also ich habe es jetzt auch mal so ausgerufen an alle lokalen 16. Und äh, da war jetzt auch kein Veto oder kein, um Gottes Willen, da ist die Sohn zur so Veranstaltung. Also ich denke, der 16. könnte safe sein. <lacht> dann ist er jetzt auch safe, würde ich einfach mal vorschlagen. Also dass wir da jetzt nicht noch kurzfristig noch, noch wieder was ändern. Nee, es sei denn, es kommt irgendein Veto von der Stadt oder was, aber könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, warum. Genau, das wäre natürlich dann höhere Mächte. So, äh, wer bringt die Materialien mit? Meines Wissens nach hat Harald die meisten Materialien. Also Harald hat eigentlich alles im Auto. Stand, Material, äh, die neuen Giveaways äh, und so weiter. der hat eigentlich alles im Auto. Also ich habe noch drei Hohlkammerplakate hier, die ich in den Fenstern bei mir drin hatte. Das ist das Einzige. Der Rest habe ich alles nach äh, in den Norden gegeben. Ja gut, ich würde dann einfach vorschlagen, dass äh, du dich mit Harald kurz schließt, ob Harald zum Infostand kommt oder äh, was weiß ich, das hier zu den Prednern oder zu Siggi bringt, je nachdem halt, und äh, dann darüber die Materialien nach Corona schaffen. Ja, schreib äh, Abstimmung Mailingliste rein, oder? Dann würde ich sagen, dass wir da diese Woche alles auf der Mailingliste verhaften und das nicht auf nächsten Montag schieben, ne? Das ist natürlich noch eine bessere Idee. Ich kann halt gerne initial reinmailen und der Rest wird sich ja dann melden. So, dann die Terminfindung. Hast du gerade schon angesprochen, dass äh, der Sonntag wahrscheinlich besser wäre? Und äh, da eben auch, äh, du hast jetzt geschrieben, außerhalb relativ egal, bezieht sich ja nicht auf den Termin. Deswegen ignoriere ich das jetzt mal. Spricht etwas gegen den Sonntag? Äh, ich habe gerade jetzt nichts gehört. War eine Frage an mich. Irgendwas Sonntag, habe ich verstanden. Ja genau, das ist die Frage in die Runde, ob irgendjemand was dagegen hat, wenn der Info, äh, wenn die, der Stammtisch am Sonntag ist. Das wäre dann der 24. Ja, ich glaube, das äh, müssten wir auch auf der Mailingliste machen, wenn wir wissen, nicht, dass wir jetzt die Pferdescheu machen und letzten Endes geht Sonntag eh nicht oder wie auch immer. In dem Hotel, denke ich, äh, tja, da kann es auch Samstag oder Freitag abgehen. Also gut, jetzt die Frage in die Runde, ob der 24., ja. wir hier sind, können, ist das schon mal ganz gut, aber wir sollten, bevor wir einen neuen Termin veröffentlichen, tatsächlich erst Location planen. Wir haben jetzt, glaube ich, die Wanderstand schon, schon ein-, zweimal geändert. Wenn wir jetzt einen Termin bekannt geben, dann sollte der schon der Zukunft sein. Von daher würde ich eher erwarten. Ja, richtig. Das war auch so nicht so weit. Es ging äh, mir jetzt darum, dass es äh, erstmal gefragt wird, ob Sonntag hier ein Problem damit hat. Dann weiß man nämlich schon mal, äh, Also dadurch, dass hier schon mal keiner ein Problem damit hat, äh, scheint das durchaus eine Möglichkeit zu sein. Dass das per Meldung äh, geklärt werden muss, äh, ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber ich höre auch keine Gegenstimmen gegen den Sonntag. Das heißt, äh, alle die Anwesenden, die da auch hinkommen würden, würden den Sonntag durchaus präferieren. Also durchaus äh, möglich haben. Dann äh, Aufbereitung der Kandidaten und des Amtes als Flyer, beziehungsweise auf der Website. Link. Ja, das ist ja noch so ein bisschen die Fleißarbeit. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wir hatten letztes Mal gesagt, dass ich äh, auch mal initial vielleicht anfange, Pet zu machen oder so, da hatte ich jetzt die letzte Woche keine Zeit für. Ähm, ja, diese Woche sieht zumindest arbeitstechnisch entspannter aus, weil wir keinen Release mhm. haben. Ich kann nach wie vor etwas versuchen, aber auch nur appellieren, wer Bock hat, schon mal anzufangen, die Struktur vielleicht von der NRW-Seite schon mal grob zu übernehmen oder so. Weiß ich nicht. Also ich finde es nach wie vor eine coole Sache, wenn man nicht nur einen Infoabend hat, wo man was erzählt, sondern wenigstens ähm, tja, vielleicht einen Flyer mit Verweis auf Webseite oder, oder sowas. Wenn du vielleicht irgendeine Struktur vorgeben könntest, dann, dann kann man da vielleicht besser dran arbeiten. Ja, ich hatte auf die Mailingliste, ich kann die Mail auch nochmal äh, reinschicken oder nochmal aufbereiten, ähm, die NRW, die offizielle NRW Seite, wo das Amt des Bürgermeisters erklärt wird. Da fand ich die, ich persönlich fand die Struktur und alles da eigentlich schon ganz cool, aber die einzelnen Punkte sind da natürlich schön im Beamtendeutsch durchdekliniert. Da ist die Frage, ob man dann nicht äh, da dann zu einer zu einer knackigeren Formulierung kommt, dass die Leute den Kern der Sache verstehen und sich sagen, ey cool. Hier übrigens, wusstest du schon, Bürgermeister ist der Manager vom, von dem ganzen Verein, der im Rathaus sitzt, äh, habe ich bei den Piraten gelernt. Weißt du, so die Ecke. Also ich gebe ehrlich zu, habe ich nicht gesehen mehr, aber ich gebe nochmal mal rein und dann werde ich mich morgen damit besetzen. Flörgi, schreib mal bitte ins Protokoll, oder hast du schon? <lacht> Sonst vergessen ich wir. Ich. Ah, super, danke. <lacht> Was würde denn den Flyer äh, dann erarbeiten? Ja, also ich würde dann initial das mal reinfeuern und vielleicht in dem Pet, dass wir dann anfangen, einfach ein bisschen was zu machen. Und wenn zum Schluss eine Flyer-Gestaltung bei rumkommt, fände ich persönlich super. Kann ja dann auch äh, jeder andere NRW-Kreisverband nehmen, wenn es da mal zur Sache geht. Das spätestens, sage ich mal, Richtung Kommunalwahl, wenn wir sogar wahrscheinlich nur auflegen müssen. Ja. Richtig, dann haben wir das schon verbettet. Das ist sehr gut. Das stimmt. Und dann kann sich ja da im Pet auch jeder selber entscheiden, wie weit und wie sehr er damit will. Okay, wäre Top 4 damit abgeschlossen? Oder hat noch jemand was äh, dazu zu sagen? Das ist nicht der Fall. Dann zu Top 4. Rechtswidriger Einsatz von Susie's Mail. Die ist doch einmal schön abgedrückt. Ähm, du hast da was zugeschrieben. Willst du uns kurz erklären? Hast du mich jetzt angefangen? Ich habe Top 4 vorgelesen mit deiner Mail. Und äh, Inklent hat dahinter geschrieben, schrägstrich schräg pm entwurf Aber meines Wissens nach hast du die ja schon weitergeleitet, oder nicht? Ja, die Ähm, Nein, das ist ein Entwurf, den ich gemacht habe. Äh, ich habe letzte Woche auch schon einiges zu erzählen. Äh, das ist eine Sache, die also wirklich zum Himmel springt. Und äh, ich habe auch morgen noch einen Termin mit äh, so einem Jüten von der Stadt und dem Herrn äh, Bambo von mir, das ist eine Liebenshilfe im Alter, die da naja, auch Euro, äh, ein Euro-Jobber ja, für offiziell gemeinnützige Zwecke, nicht offiziell für gewerbliche Zwecke einsetzt und so weiter. Äh, da gibt es auch umfangreiches wichtiges Beweismaterial in dem Sinne, also da ist man schon sehr auf sicheren Seite. Die Stadtverwaltung ist das schon sehr unruhig, da gibt es auch schon ein paar und so weiter. Äh, und das, was ich da entworfen habe, äh, mit dem Herrn Bambus zusammen, Es äh, soll ein offener Brief an den Bürgermeister sein, der gleichzeitig aber auch an die Presse bietet Ich habe den hier reingestellt und einfach, weil ich das nur als äh ja Piratenpartei gleich Worten machen möchte, mit die Militärkopf oder sowas, habe ich das da zur Diskussion gestellt. Ja, gut, die Mail äh, die äh die, die, die, das hast du ja schon auf die Meldungliste getippt. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, wenn jemand da irgendwie Kritikpunkte hat oder ähnliches, soll er das gerne äußern. Äh, gegebenenfalls kann man das ja noch ändern und äh, ich denke mal, dann können wir darüber abstimmen, ob's, äh, ob das so durchgehen kann oder äh, wir warten halt ab, äh, weil Sie du hast ja morgen eben gesagt, noch das Gespräch. Das, ist, das, das wird, wird aber an der Sache nichts ändern, sondern äh, da ist jetzt einer wachgerüttelt worden auf den Strafanzeigen und so weiter und der Sekretär hat mich gebeten, er wollte das Gespräch nicht alleine führen er äh, wollte da einfach nur nicht dabei haben, also von daher werden da keine neuen Informationen kommen. Ja, das liegt ja da in deinem Ermessen. Also, ich würde einfach vorschlagen, wie gesagt, ich hab's jetzt schon auf der Meldenliste mir durchgeguckt, ich habe da jetzt nichts gesehen, was ich jetzt in irgendeiner Form schlecht finde. Ich finde es super gut, wenn die Mail rauskommt. Das wird natürlich schön viel Druck machen und alles. Und äh, ich würde einfach vorschlagen, wenn jemand da irgendwelche Kritikpunkte hat, irgendwas noch dazusetzen würde, soll er gerne seine Kritik, seine Meinung dazu äußern. Dann kann man ja sehen, ob man es reintut oder nicht. Und dass wir dann eben äh, das so weit absiedeln, dass sie das äh, aufstellen kann. Wäre mein Vorschlag. Also mir geht es darum, dass ich äh, von den Piraten im Prinzip den Auftrag halte, ja Auftrag auf zu machen. Ja, von mir würde sowas kommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Stelle bewerten soll, als äh, Stelle Ablehnung meines Vorschlags oder als keine Kritik dagegen oder wie. Also ich würde einfach fragen, gibt es dazu eine Gegenrede? Inka hat er sich kurz gemeldet, aber ich habe nichts gehört. Genau. Müsstest du nochmal wiederholen. Ja gut, äh, besser als ich weiß jetzt nicht, ob du es nicht wiederholen kannst oder nicht wiederholen willst. Äh, ich würde dann einfach fragen, hat jemand da was dagegen, wenn das nicht jetzt äh, veröffentlicht werden kann, soweit. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, Segi du kannst die Mail gerne rausschicken. Ja, okay. Gut, das wäre es mit Top 4. Dann kommen wir zu Top 5, den Stammtisch an Reden morgen. Ja, morgen Abend wird. Erstmal stand ich Rede. die Rede, entsprechende Pressemitteilung äh, habe ich ausgeschickt, die ich Morgen für eine Sitzung stehen. Ich habe da nochmal reingeschrieben, Bericht von der äh, Aufklärungsversammlung in meiner Tage äh, und äh, schon ein bisschen Vorsorge gemacht auf unsere Aufklärungsversammlung Direktkandidaten, die ja wohl Sonntag auch nicht sind. Den zweiten Punkt nochmal bitte wiederholen. Der zweite Punkt war eine Ankündigung, dass wir uns über äh, die Aufstellung der Direktkandidaten, die am nächsten Sonntag stattfindet, für den Kreis Okay, danke. Gut. Äh, wer würde denn da hinkommen? Wer ist voraussichtlicher Teilnehmer? Nicht so viele. Worum geht's? Um den um den Stammtisch in Rede morgen, wer dann äh, voraussichtlich teilnimmt. Nee, hey, da kommen wir gar nicht hingommen. Kannst du oder kannst du nicht? Nicht. Okay, Sie wahrscheinlich schon? Also ich bin in der da, ja klar. Dann haben wir zumindest einen Grad schon mal sicher, das ist schon mal was. Okay. Wer sonst noch äh, voraussichtlich teilnimmt, kann sich ja auch einfach ein Pad eintragen, ist ja soweit alles offen. Sonst noch was dazu, zu, zu Top 5? Ich von mich. Dann würde ich sagen, äh. Kommen wir zu Top 6, äh, Besuch einer Schulstunde beim GSG Stadtlohn, ein Update. Äh, Stegeras, willst du dazu noch irgendwas sagen? Äh, ja, ähm, Thorsten Sommer, der Landtagsabgeordnete, hatte sich ja bereit erklärt. Ähm, äh, da ist jetzt noch nicht viel Neues passiert. Ich habe äh, Thorsten die E-Mail-Adresse von meinem Lehrer geschickt. Ähm, ich schätze, dass, ähm, ja, dass das jetzt was wird. Ja, ich denke, das liegt auch darin, dass er bis gestern eben auch auf der AV Pampa war und da äh, mit bei der Verwaltung und Versammlungsleitung war und sich jetzt wahrscheinlich so. auch darum kümmern wird. Hätte ich es vorher gelesen, hätte ich ihn auch da durchaus drauf angesprochen. Aber es ist schon mal super, dass sich Toso dafür bereit erklärt und äh, sagt, äh, er würde da gerne hinkommen. Bo. Gibt es sonst noch Redebedarf zu Top 6? Nein, ja, eigentlich nicht. Ja gut, ich denke mal, das äh, ihr drei, also Toso, du und deine Lehrerin untereinander wahrscheinlich. Wäre dann Top 7. Äh, die Pressearbeit äh, Inks Mail von heute. Ich denke mal irgendwie dazu was sagen. Ja, jetzt zwischen den Räumen hin und her hetzen. Ah. Äh, darf ich sagen, dass ich wunderbar gekocht habe gerade? Hat wird lecker. So. Äh, ja, es gibt Hühnchen. Hühnchen indisch. Lecker. So, also dann, ja, ähm, wie gesagt zu der Pressearbeit äh, ähm, fände ich noch schön, wenn man ein paar. Äh, ich habe im Grunde ja auch alles schon so ein bisschen in die Mail reingeschrieben. Ähm, noch ein bisschen strukturell äh, sich zusammensammelt. Ähm, mal eben meine Mail rausholen. Gut, dass Ruhe nachher rausgeschnitten wird. Da hat dann keiner gemerkt, dass das jetzt eine Stunde gedauert hat. So, ähm, ja, ich hatte mal so eine, einen Vorschlag für ähm, ein Briefpapier äh, rumgeschickt, so erste, zweite Seite. Ähm, hat sich das einer mal angucken können? Ja. Jo. Ja, also dann doch äh, zweite Frage hinterher. Äh, Verbesserungsvorschläge, gut so, nicht so? Also, äh, ich finde äh, den zweiten, also den längeren mit Bund, äh, verdammt gut so. Auch, äh, ich, ja, der einzige Kritikpunkt hat sich dann kurz selbst, äh, kurz danach selbst geklärt. Ähm, Stille ist Zustimmung. Was sagt der Versammlungsleiter? Was? Bin ich nicht zu hören? Äh, doch, eigentlich schon. ja weil ich gerade hink. Hörst du mich? Der hängt wieder mit dem Kopf über dem Popbot. Ja, also ich wollte sagen, ich fand äh, den gut, den in den Bund und äh, würde ihn äh, als Briefkopf auf jeden Fall empfehlen. Das wäre super, vor allem wenn man den auch dann online benutzen könnte, einfach bei jeder Pressemitteilung den schon raushauen. Und der einzige Kritikpunkt wäre halt, äh, dass da auf die Piratenpartei dochholz seite verwiesen wird, aber ich meine, es wird zum haben wir jedoch irgendeine Kreisporten-Seite, die auf die Wiki-Seite ver, äh, verlinkt ist, die ich lieber benutzen würde, jetzt ist ihn auch weg. Dabei geht es allerdings rein darum, dass äh, ich finde für den Transport äh, seit der Piratenpartei Bocholt äh, unpass. Sigi, du kannst auch gerne dazu was sagen, solange noch nicht wieder da ist. Ja, ich habe mir das auch angeguckt. Äh, bin da vollständig mit einverstanden. Und äh, wenn wir sagen, das wird jetzt offiziell verwendet, dann äh, übernehme ich das für alles, was ich im Server aufklage, logisch. Dann kannst du es ja auch gleich für diese, für die PM von vorhin äh, benutzen, oder? Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann warten wir noch eben auf ihn, würde ich vorschlagen. Der holt eben sein iPad. Äh, vorher kurz die Zwischenfrage. Weiß denn jemand, wie diese Kreisbrocken-Seite heißt, womit man das abkürzen konnte für die Wiki-Seite? Wir hatten vertreib nee, doch auch nicht. Einmal kurz ausdrücken. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir auf die hinweisen, dass man von dort aus auf die Wikiseite seite kommt. Oder ist jemand der Meinung, äh, die Piratenpartei Bocholt-Seite eignet sich dafür besser und sollte dabei behalten werden? Nö. Ich glaub, wir sollten das zentral, äh, machen. Moment, habe ich das richtig verstanden, die äh, Bocholt-Seite stampft mal jetzt ein? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Die Woche der Seite bleibt genauso erhalten wie ich zum Beispiel auf die Stammtische äh, Rede. Nur wenn wir von unserer Pressemitteilung, mit von dem offiziellen Vordruck, den würde ich immer verlinken, auf die Seite falsch und Leute, die dann Interesse haben, gehen von dieser Seite aus, dann eben auf Rede, Redewoche oder andere Standis noch gegründet werden. Alles klar, verstanden. Dann muss ich gleich nochmal gucken, dass ich die äh, Buchhörter-Seite drauf verlinkt habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die auf der Wiki-Seite verlinkt ist. Oder weiß einer, dass das so ist? Also ich weiß nur, dass einer das für die Räderseite mal gemacht hat. Da bin ich wieder. Schwere Geburt. So, okay. Äh, liest du ein Pad oder sollen wir es wiederholen? Wie, wie ist das lieber? Ja, ganz schnell wiederholen, wäre nicht schlecht. Ja <lacht> gut, äh, WB Nanunana. Ich äh, fasse das mal kurz zusammen. Also Siege und ich, die haben ja die, äh, gesehen und finden die soweit gut, äh, unterstützen das soweit. Siege hat auch schon gesagt, dass er das für die PMs ab sofort wird und auch für die PM, die wir vorhin abgesignet haben. Und ich habe den einzigen Kritikpunkt, dass äh, die Seite ja auf die rattenpartei boch äh, hinweist und dass man lieber auf die rattenpartei kreis borgen seite äh, bezieht, einzig weil es halt äh, Kreis-Borgen ist und nicht nur Bocholt. Das verweist ja direkt auf die Wiki-Seite. Von der man wieder auf die Bocholter Seite zurückkommen kann. Achso, ja. ja. Ich habe äh, das aus dem ähm, Wiki übernommen. Da steht als unsere Homepage ja auch Bo äh, Bocholt. Finde ich auch nicht so prickelnd, eigentlich. Ach, stimmt. Ist direkt die erste Zeile. Ganz übersehen. Ja, gut. Dann äh, würde ich einfach sagen, dass man es direkt aufs Wiki dabei ist. Da hat man auch äh, mehr Informationen. Äh, ich glaube, die ist auch insgesamt etwas aktiver gehalten als die, als die Bocholter Seite. Äh, Wenn da keiner was gegen hat, würde ich einfach sagen, wenn das soweit ändert, würden wir das, glaube ich, soweit annehmen. Oder hat jemand das da was dagegen? Ja. ja, wie schaut es denn mit dem zweiten Punkt aus, Open Office? Open Office unterstütze ich ganz stark, einfach weil es halt äh, systemunrelevant ist und äh, halt Open Office ist äh, keinerlei Lizenzen oder ähnliches beansprucht. Also würde ich gut heißen, wenn wir das offiziell benutzen. Mir ist ja egal, ich kann mir da draufhauen und arbeite damit mit den Leuten. Ja, also ich glaube, wenn man Microsoft äh, Office kennt, dann kommt man mit OpenOffice auch klar und äh, nur halt im Gegenzug ist äh, die Lizenz ein Problem. Also ich hätte jetzt zu Hause zum Beispiel kein Microsoft Office, weil ich nur Linux und Mac zu Hause habe. Also ich fände es super. Ja, genau deswegen. Äh, OpenOffice ist halt für alle Systeme und äh, funktioniert super. Spricht sich da, äh, oh gut, wir haben, ja, wir haben zwei von drei Pressepiraten da, ich glaube das geht trotzdem. Spricht sich da auf jeden Fall einer gegen aus, dass wir ab sofort um Office-TPMs benutzen würden. Also der Mann, mit dem ich damals angearbeitet habe, mit den äh, Genehmigungen in Gruno äh, scheint gar nicht mehr da zu arbeiten. Das scheint wohl neu zu sein, habe ich den Chat-Tests geschrieben? Der neue Ansprechpartner. Den Link schreibe ich im Pad. Du hast jetzt äh, nach der Genehmigung schon gefragt? Nein, du hattest einen Ansprechpartner, aber ich hatte damals einen guten Kontakt, nur der scheint ja nicht mehr zu so arbeiten. Da, ähm, da den, den findet niemand, den Mann, mit dem ich damals ähm, alles abgehandelt habe. Okay. Äh, ich wundere mich gerade... Achso, das sind die einzelnen Themen, die da noch zugehören in dieser Mail, die du da gerade schreibst. Jo. Ähm, Büropiraten, Adressen auf Briefpapier? Ja klar, da muss jeder Büropirat äh, einverstanden sein, damit das getan wird, genau wie jeder Presspirat. Da davon nicht alle anwesend sind, würde ich sagen, äh, kreiert man das per Mailingliste oder untereinander. War ich zu hören? Du warst zu hören, aber ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht richtig zugehört. Ja, äh, es geht darum, dass äh, die Adressen von Büropiraten und Pressepiraten halt auf den Briefkopf für PMs noch drauf sollen. Und äh, da ist halt das okay von jedem Büropirat und Pressepirat logischerweise äh, Bedingung. Und dementsprechend müsste das jeder geben. Da nicht alle Angst da sind, würde ich vorschlagen, dass man das intern bzw. per Mailingliste äh, erklärt oder du kurz durchgibt. Dass man damit einstanden ist oder gegebenenfalls auch nicht. Ja, klingt doch gut. Ja, ist auf jeden Fall eine persönliche Entscheidung. Ne? Dann die Kontaktliste mit lokalen Piraten als Ansprechpartner. Das finde ich auch super gut. Äh, dann müssten wir aber eine Liste erstellen mit den Städten und den lokalen Ansprechpartnern. Und dann allerdings tatsächlich nur jeweils den Namen, der ich will. Sonst ist das ein bisschen viel Aufwand, wenn du da jeweils die Adresse raussuchst äh, und auch immer das OK abfragst. Da gibt es tatsächlich schon, äh, schon seit geraumer Zeit eine wiki seite Ja, die Frage ist, inwiefern ist die vollständig und aktuell? Also ähm, ich, ich bin eigentlich persönlich äh, generell natürlich nicht, aber persönlich bin ich irgendwie auch ein bisschen unzufrieden. Wir haben so viele Piraten im Kreis und so wenige, die äh, überhaupt was machen. Also viel machen braucht man ja nicht verlangen, aber so irgendwie ein bisschen. Und ähm, deswegen finde ich auch den nächsten Punkt da mit Pressearbeit irgendwie wichtig. Vielleicht sollte man gucken, dass man noch ein bisschen rauskitzelt. Wäre das nicht jetzt auch eine Aufgabe, sag ich mal, für unsere Büropiraten? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir, äh, wenn wir jetzt den Zugriff da haben, dann auch mal gucken, in welchen Städten, das, wir, das wird natürlich auch interessieren, Geräte zum Beispiel, es denn überhaupt welche Piraten gibt, die man dann auch mal anschreiben oder wie auch immer kann. Die haben immer noch keinen Zugriff? Da müsste Christian vielleicht was zu sagen. Ich hole nochmal deine Frage. Äh, wir hatten ja von bei unserer äh, Büropiraten, Büro die Piraten gewählt haben, darüber gesprochen, dass es äh, für die, sag ich mal, in den einzelnen Städten mhm. interessant ist, welche Piraten es denn tatsächlich in der jeweiligen Stadt gibt. Und da solltet ihr ja irgendwie einen Zugriff bekommen. Und meine Frage ist, äh, gibt es den mittlerweile? sollte ist ein ganz großes Wort. Nein. Ich habe bisher nichts bekommen und von ähm, Harald habe ich auch noch nichts gehört bekommen hat. Also das Einzige, was ich habe, ist der Zugang zu dem West Tracker, die ihr schon auf dem E-Mail, auf der ähm, Mailingliste mitbekommen habt. Aber das war auch schon ein paar Tage bevor wir zum Büro Piraten gewählt worden sind. Könnt ihr euch beide denn da vielleicht mal abstimmen, dass ihr jetzt so einen Zugang äh, bekommt und ihr dann solche Listen vielleicht mal abfragen könnt? Ja, ich frage halt nur mal, ähm, wie der Stand des Tickets ist. Also ich ja, finde das nicht. ein unglaublich wichtiges äh, Argument, sorry Bauer, Instrument, sorry Bauer. Ich brauche es nicht, Entschuldigung. ich hoffe, genau was Sie sagen wollen. Ja, ich kann nur unterstützen, also mir wäre es auch wichtig, dass man überhaupt mal weiß, äh, welche offiziellen Piraten, also Mitglieder es denn in, in seiner Stadt gibt, um die egal ob per Brief oder wie auch immer, per Anruf mal äh, zu aktivieren oder sowas. Ich finde das ganz wichtig. Ganz ehrlich, ne? wenn die Europa jetzt noch immer keinen Zugriff haben, ne? dann hätten wir die auch gar nicht brauchen. Also da, Dafür haben wir die unter anderem ja gewählt, ja, na, na, na. das, das zu kriegen. Ja, dafür können die selber ja wahrscheinlich nichts. Aber da muss man vielleicht hey. mal gucken, dass man das eskaliert. Ne? Weil das finde ich auch scheiße. Also das sind ja jetzt echt Monate. Ne? Ja, das ist peinlich. Also für, für jeden Vorstand weiß dann einer, wer sich von dem Vorstand darum kümmert. Oder, bei oder man kann ja auch bei der nächsten äh, Sitzung nochmal fragen, wie weit das ist und dass man da halt schon seit Monaten drauf wartet und es durchaus mal dringend wird. Ja, vor allen Dingen, wissen irgendwo muss nochmal ja die Versammlung kommen für die Direktkandidaten. Ähm, spätestens da braucht er, er braucht die Büroberaten, die Mitgliederdaten. sonst können sie nicht akkreditieren. Richtig. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, dass bei der nächsten Nachvorsitzung, äh, die Mumble-Nahvorsitzung Äh, zu benennen, sofern jetzt keiner genau weiß, wer dafür verantwortlich ist und jemand den, den direkt anschreibt. Also wir werden den Punkt sicherlich gleich noch über den nächsten Tag, wenn es um die Versammlung geht, äh, weil ich bitte, da müsste es eigentlich klar sein. Ja, obwohl die Einladung dafür geht ja, glaube ich, auch über die Bundespiraten mit, weil der Wohnort nochmal abgeglichen wird, ne? Es geht ja um die Akkreditierung. Also ich habe bisher noch keine Einladung gekriegt und wir sprechen von äh, nächste Woche Sonntag, wenn du mir Irre Nein, äh, in einem Monat. Also äh, dem dritten, dritten oder nicht. Ach, natürlich stimmt, ja. klar. Wenn wir nächste Woche das hätten, dann sähe das jetzt um einiges anders aus. Äh, gehen wir aber vorhin noch Top 7 komplett durch. Äh, wenn ich das richtig sehe, sind wir bei Gelbe Post an alle Kreisberaten 2013, als 2013 Pläne und Setup. Äh, musst du mir bitte kurz erklären. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wer soll das erklären? Äh, Top 7 äh, gäbe Post an alle Kreis als 2013 Däne und Setup. Hat England geschrieben, ich äh, verstehe das nicht hundertprozentig, deswegen hätte ich gerne eine Erklärung von England. Ach so, das hatte ich in die Mail reingeschrieben als Idee, als Vorschlag. Also ich fände es ganz geil, ähm, auf der einen Seite äh, regelmäßige interne Informationen halt als äh, regelmäßigen Newsletter oder vielleicht auch sogar wöchentlich, obwohl ich persönlich finde wöchentliche News eigentlich nervend, aber wäre halt ein Anlass, dass man immer nach dem Dienstag, nach dem Mumble zum Beispiel über die Büropiraten in in die Mailingliste für also eine eigene Mailingliste macht mit allen ähm, Piraten im Kreis und die informiert was aktuell abgeht weil das eventuell auch aktiviert meiner Meinung nach und ähm, abseits dessen finde ich es vielleicht nicht schlecht wenn man die Gelegenheit äh, äh, Bundeswahljahr 2013 Ähm, ergreift und jetzt am Anfang des Jahres mal in die Runde mailt, liebe Leute, wir haben viel vor, wo seid ihr, wie sieht's aus, wer möchte, wer kann, wer will, das und das sind die wichtigen Termine, die kommen. Ähm, tja, wenn man jetzt schon den Datenzugriff über die Büropiraten hätte, wäre das ja ein Klacks gewesen und vom Porto her wär, wären wahrscheinlich auch drei Spender und das Ding wäre raus, aber wenn wir keinen Zugriff haben, dann ist das auch ein Punkt, den man zurückstellen muss, bis wir Zugriff haben, würde ich sagen, oder? Ich wünsche euch einen schönen Abend, tschüss. Tschüss. Genau. Ja, so. Bitte. Ja. Ah, grundsätzlich finde ich die Idee gut. Ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass wir uns da gleich nochmal in und dass äh, wir halt jetzt diesen Zugriff kriegen und dann müssen wir uns den nächsten Tagen mal drum kümmern. Jo, wie gesagt, also ich war in der Annahme, dass wir den Zugriff schon haben und noch nicht richtig äh, geil nutzen. Aber dass die da so am Pennen sind bei der, bei der Zentrale, ist natürlich auch schade. Schade. Ja, ähm, ich würde dann auch vorschlagen, dass man beim Newsletter immer auch kurz die, die Ergebnisse des Borkenwammels zusammenfasst. Das wird bisher ja auch für Meldingliste auch eigentlich nicht getan. Kam ich an? Ja, ja. Ach so, ja, weil keine Reaktion kam. Ähm, dann wäre es äh, der letzte Punkt noch, PMS auch ins Wiki. Ähm, da fühle ich mich auch als äh, Wiki-Verantwortlicher für den Kreis Borken angesprochen, dass ich Pressemitteilungen ins Wiki stelle. Das kann man relativ einfach machen, wenn da keiner was gegen hat. Ja, es gibt ja eine bestehende Struktur und auch eine Vorlage. Haben wir halt bis jetzt nicht genutzt. Ne? Ach, du meinst die äh, Wiki-Vorlage für WPMs? Ja, genau. Und eine Ablagestruktur gibt es auch. Ja, genau. Also ich hatte das so verstanden, dass du die Ablagestruktur meinst, dass die äh, einzelnen Pressemitteilungen äh, immer mit ins Wiki äh, gehen. Naja, ja, die Vorlage muss man nicht verwenden, wäre jetzt vielleicht sinnig, weil dann haben alle PMs in ganz NRW das gleiche Format. Ne? So. Aber muss man sich auch im Detail nochmal angucken, ich habe es nur überflogen. Ja, ja fürs Wiki macht es ja durchaus Sinn, die Vorlage zu benutzen, ähm, außerhalb des Wikis logischerweise nicht. Jo. Dann äh, würde ich einfach vorschlagen, wenn keiner da was dagegen hat, mal, ich möchte darum, so eine pm spalte zu machen. Und da dann eben eine Vorlage zu benutzen für Input und Output. Jo. Plus eins. Gut, äh, top aufschlussversammlung Direktkandidaten, Kreis Borten. Sigi, willst du äh, dazu was sagen? Ja, ich ähm, hätte jetzt, weil wir haben das schon mal drüber gesprochen, <lacht> Entschuldigung, dass wir vielleicht irgendwas wie... Kandidatengrillen äh, äh, Pet, weiß der Trottel was wir einrichten wollen da hat der Harald was du gesagt, hast, aber der ist ja heute nicht da ja, also bisher steht ja tatsächlich nur der fest. meines Wissens nach also noch nicht mal, ob es Ahaus oder Coesfeld ist, ich weiß nicht inwieweit die äh, Steinfutter oder Coesweller, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Kreis dazu gehört, äh, auch da bisher so eingeholt wir sind äh, das müsste man dann eben klären dass ist das richtig Also ich glaube, das müssen wir auf nächste Woche vertagen, weil ich glaube, da hat äh, der Fahrrad eigentlich die Option drin. Ist da jemand gegen, dass das auf nächste Woche vertagt wird? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wäre, äh, wäre das auf die nächste Woche vertagt, auf das nächste Wochenende und dann kämen wir zu Top 9 Sonstiges. Als erstes die Information, dass Frapira Pira äh, heute verstorben ist, gegen 14 Uhr. Ich denke mal, die meisten Leute dürfen das mitbekommen haben. Das ist äh, vor allem auch über Twitter äh, ganz groß, gut groß bekannt geworden. Äh, will irgendjemand groß dazu äh, noch das aufklären, wenn jemand das nicht weiß? Ups. Ja, ich habe es äh, mal unter Sonstiges ja ins Pad mit reingeschrieben, weil ähm, ich fand die Story an sich halt äh, traurig und irgendwie wichtig, dass ja. die Leute das auch mal mitkriegen. Vielleicht kann man ja einen Link, wer, wer oder weiß jemand nicht, worum es geht? oder? Irgendwas habe ich das nicht geküstet. Ich poste mal einen Link ins Pad, man vielleicht so am einfachsten machen. Ähm, ja, also äh, ist auf jeden Fall eine ähm, krasse Geschichte. Und ich fand äh, halt heute noch ein Twitter Zitat, ist ja heute noch hochgekommen von ihm, ähm, wo er halt vor, weiß ich nicht, äh, gar nicht so langer Zeit schrieb äh, Wenn er wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde er heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ah, fand ich schon, fand ich schon ganz gut. Ja, also äh, ganz grob zum Rahmen: äh, Pirat war, also Pirat war ein äh, aktiver Pirat. Ich persönlich habe ihn nicht kennengelernt. Äh, hat äh, relativ viel mitgewirkt und äh, liegt an einer Immunschwäche, wodurch er eben jetzt äh, heute verstorben ist. Äh, und äh, vor allem über Twitter und über andere Medien wurde er einen starken Anteil daran genommen. Weil er eben im Prinzip das Leben, äh, am Ende durchaus stark auf die Piraten gelenkt hatte und den Piraten da durchaus viel geholfen hat, thematisch auch. Genau, äh, mit richtigen Namen heißt er Frank Schulz. Okay, ähm, den YouTube-Link würde ich mehr oder weniger ignorieren. Das ist ein Segment von, ähm, Udo Vetter. Der wurde ja vorher noch bei der Afro-Pampa kurz äh, benannt, also kurz darauf angewiesen auf diesen Link, äh, Da kann sich jeder angucken, wer will. Äh, muss da großartig über was gesagt werden? Nö. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn kein anderer jetzt irgendwas noch vorschlägt, was nicht der Fall ist, würde ich sagen, die Sitzung ist jetzt um 20.20 Uhr 20. beendet. Intro und Outro Musik von Fernando. Sext Up 5 A.M. Main Floor. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. erlaubt. erlaubt.